Capitolul 3. Vedeți ce fel de iubire ne-a dăruit Tatăl, ca să ne enumim Fia lui Dumnezeu și suntem, pentru acea lumea nu ne cunoaște, fiindcă nu l-a cunoscut nici pe El. Iubiților, acum suntem Fia lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat până acum, știind că dacă El se va arăta, noi vom fi asemenea lui, fiindcă îl vom vedea cum este. Și oricine și-a pus în el nădejdea, acesta se curățește pe sine, așa cum acela curat este. Oricine făptuiește, păcatul să vârșește și nelegiuirea și păcatul este nelegiuirea. Și voi știți că el s-a arătat ca să ridice păcatele și păcat în el nu este. Oricine rămâne întru el, nu păcătuiește, oricine păcătuiește, nu l-a văzut, nici nu l-a cunoscut. Copii nimeni să nu vă amăgească.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 Prin aceasta cunoaștem pe fiii lui Dumnezeu și pe fiii diavolului, oricine nu face dreptate, nu este din Dumnezeu nici cel ce nu iubește pe fratele său, pentru că aceasta este vestea pe care ați auzit-o de la început, ca să ne iubim unul pe altul, nu precum Cain care era de la cel viclean și a ucis pe fratele său, ci pentru care pricine l-a ucis, fiindcă faptele lui erau rele, iar ale fratele său erau drepte. Nu vă mirați, fraților, dacă lumea vă urește. Noi știm că am trecut din moarte la viață, pentru că iubim pe frați, cine nu iubește pe fratele său rămâne în moarte. Oricine urăște pe fratele său este ucigaș de oameni și știți că orice ucigaș de oameni nu are viață veșnică de inuitoare în el. În aceasta am cunoscut iubirea, că El și-a pus sufletul său pentru noi, și noi datori suntem să ne punem sufletele pentru frați, iar cine are bogăția lumii acesteia și se uită la fratele său, care este în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne acela dragoste dragostea lui Dumnezeu? Fiii mei, să nu iubim cu vorba numai din gură, ci cu fapta și cu adevărul. În aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și în fața Lui Dumnezeu vom afla o inimii noastre, fiindcă dacă ne osândește inima noastră, Dumnezeu este mai mare decât inima noastră și știe toate. Iubiților, dacă inima noastră nu ne osândește, avem îndrăznire către Dumnezeu și orice cerem, primim de la El pentru că păzim poruncile Lui și cele plăcute înaintea Lui facem. Și aceasta este porunca Lui ca să credem într-un numele Lui Isus Hristos, Fiul său și să ne iubim unul pe altul precum ne-a dat poruncă. Cel ce păzește poruncile lui rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu în el și prin aceasta cunoaștem că el rămâne în noi din Duhul pe care ni l-a dat.